Здається, я ніколи не жив у Києві довше тижня. Згадувана студентська практика не рахується, а революція мені наснилася, то був не Київ. Насправді ж я жив у Києві безліч разів по два дні. Тому Київ – це сукупність чужих ліжок у чужих помешканнях, і в них я провалювався найчастіше аж на світанку. Тобто в Києві мені було зазвичай не до сну. Половина ночей минула, наче в кузнях, у кухнях. Тих, де пляшки спорожнюються, а попільнички наповнюються приблизно в однаковому ритмі. Я завжди був чимось гостем, і це означало свято посиленого спілкування. Іскри, зворушення, сперечання, артикуляція, жестикуляція. Тому Київ – це люди і кухні. Не тільки він такий, але й він такий значною мірою. Найприкріше, що я вже не зможу скласти свого подячного списку з переліком усіх без винятку господарів з усіх без винятку домів, де я зупинявся. Хтось обов'язково забудеться. Не тому, що в мене коротка пам'ять, а тому, що їх справді неймовірно багато. Настільки, що деяких уже й немає серед живих. Тобто вони все одно не зможуть розшукати своїх імен у моєму подячному списку, там у своїх паралельних коридорах за склом, поза нами і поруч з нами. Зате готелі не забуваються. Може тому, що я зупинявся у них значно рідше. Готелі Києва – це досить суворі заклади бандитсько-поліційного типу, дорогі і погані. Хотілося б написати дешеві і погані, але, на жаль, це не так. Тобто це лише наполовину так. Готелі Києва – це така особлива суміш радянської побутової неспроможності з пострадянською ціновою розперезаністю. З одного боку, питона службова підозріливість і неприязнь персоналу, всіх цих адмінтеток і дєвушек, етажних, діжурних і навіть горнішних, котрі ніяк не бажають перемінюватися в нормальних цивілізованих покоївок, і мають до тебе лише одне запитання – коли від дідька ти заберешся геть? А також недвозначно агресивна пильність так званої охорони, а швидше таки охранки, всіх цих відкривачів дверей, вестибульних підбульних вертухаїв та ліфтових сторожів з їхнім часом військовим, часом кримінальним, а найчастіше військово-кримінальним шиком. Повсюдна присутність у дзеркалах їхніх виголених потилиць і фізій, хоча яка різниця потилиці? Фізії робить життя в готелях Києва складним, в'язким і дещо небезпечним. З іншого боку – дзвінки проституток. Цей ритуальний пролог до єдиносправного сервісу. Зрештою, про його справність я не можу судити остаточно. Але їхні телефонні голоси дійсно теплі й вологі. Якісь аж вагінальні. А їхня англійська – Зворушує своєю східнослов'янською наспівністю щось наче, Would you like to have some good times this night? Кожні чверть години новий дзвінок іншим голосом, але з тим самим текстом, щось наче Would you like to meet some beautiful lady, maybe two or three? Невже вони справді вміють розмовляти вагінами? Адже ротом просто неможливо цього вимовити. Beautiful lady. Готельна проституція – це те, що хоча б частково надає готелям Києва людське обличчя. Граст, не обличчя, ні. Але чогось такого дуже людського вона їм надає. Пам'ятаю, як у брудному грудні 2003-го адмінтьотка з Хрещатика глянула на мене якось уже зовсім по-материнськи, хоч я за віком аж ніяк не годився їй у сини, швидше в чоловіки, але вона глянула по-материнськи, тобто з жалем та ніжністю. Хто? Готельна працівниця? З жалем? Вони це вміють? І сказала приблизно таке «Мужчина, ну куди це ви зараз проти ночі ще підете? Та замовте собі в номер нашу дівочку». Вона з вами і посидить, і побуде, і масажик вам зробить, будете як новенький. Згоден. Мені сподобалося це – і посидить, і побуде. Навіть не знаю, чого мені більше хотілося. А при думці про масажик з усіма його стадіями взагалі зробилося млосно. Але я рішуче поклав ключ на деку і рушив у ніч. Грипозно і непролазну. І все ж того материнського погляду я не забуду ніколи. Він лагідно дірявив своїм жалем мою не надто захищену пальтом і від того, напевно, згорблену спину, аж поки я не зник за дверима. Діри виявилися не наскрізними і не глибокими, але деякий час тупо саднили. Натомість вони випасають усіх інших». Усі інші це не повії, а ті, котрі приходять, не за гроші. Але київські готелі полюють на них і випікають розпеченим залізом та іменем внутрішнього розпорядку. Відомо ж? Розпорядок у нашій країні – замінник порядку. Його невдала, але панівна форма. Роз – порядок. Раз – порядок. Хтось же не просто так привів на світ це слово з префіксом солдафоном. Отже, готелі Києва всіма своїми силами – військовими, кримінальними – не впускають і виштовхують назад на вулицю всіх інших. Це війна за своїх проституток, за їхню територію, нещадна і до останнього клієнта. Тобто, як у кожній справедливій війні, тут йдеться про захист передусім двох базових вартостей – власної території і власних жінок. Це війна світів біля підніжжя справжньої піраміди, що її невидима вершина лише вгадується десь у міліцейсько-мафійному надхмар'ї. На якусь дуже коротку історичну мить сталося так, що Київ був місцем, де я зустрічався з я. Ми вирушали на зустріч одне одному з наших рівновіддалених від Києва міст фактично одночасно, Нічними потягами. Я у західному напрямку, а я у східному. Таким чином ми об'єднували Україну. Київ – ідеально розташована столиця. Саме посередині всіх земель, якраз між антиподами Сходу і Заходу. До того ж, безпечно віддалений від своїх південних колоній і достатньо наближений до Чорнобиля.